Діані завжди було смішно спостерігати за поведінкою одружених чоловіків. Ніхто сильніше за них не лякався дівчат, але, мабуть, ніхто так не хотів стрибнути у гречку. «Не бійся, я збережу твою цноту». Діана скинула черевики, задоволено потягнулася. «Тільки не хропи і заведи будильник на сьому. О восьмій приїде моя мати, і я не хочу зайвого клопоту». З цими словами... Вона відключилася. Безтурботний сон робив її ще вродливішою. Гліб подивився на її фігуру, почухав потилицю і прикрив дівчину ковдрою. Потім вийшов у коридор, перегорив з людьми, перекурив, повернувся і виконав обов'язок порядної людини. Він стягнув з бідолажної, затіснув сукню, мимохідь зазначив, що розмір трохи замалий, розіслав ліжко, і вклав нерухоме тіло як слід. Повісив сукню на стілець, завів будильник і ліг спати задоволений. Студентський волик затих ближче до ранку. Коли над містом повз густий молочний туман, у гуртожитку запанувала тиша. Задрімала навіть несипуща вахтерша. Гліб прокинувся. Він, що звик до постійного шуму, почувався незвично. Хлопець висунувся у вікно і вдихнув свіжого повітря. У кімнаті, незважаючи на відчинені вікна, витав сморід перегару. Ліжко неприємно заскрипіло. Діана заворушилася. «Ну що сталося?» – невдоволено, не розплющуючи очей, запитала вона. «І тобі доброго ранку, не хвилюйся, я вже йду». Дівчина підхопилася і, нічого не розуміючи, Озирнулася навкруги. «Я все пам'ятаю, зі мною все гаразд. Можу нагадати. Не треба дякую». Діана натиснула пальцями на скроні. «Я б запропонувала тобі кави, але не знаю, чи є в мене щось. Я пригощу тебе». Діана подивом спостерігала, як добрий гліб орієнтується у її шафах. У нього був свій комплект білизни, деякий одяг, кава, цигарки та цукерки. «Добре, ти тут влаштувався. А що, Воксани з Тарасом серйозно? І давно з ними таке сталося? А ти коли одружився? Діти є? Дівчинка? Півтора року? А хто дружина? Вчителька». Коли вона запитувала, відчула прірву між собою та своїм гуртожитковим життям. Вже три роки Діана жила на квартирі, що її найняв Віктор. Працювала в удавництві, зрідка мала побачення – і щомісяця відкладала гроші. Жила мрією стати заможною, незалежною жінкою із власним житлом. Дружні вечірки, дівочі захоплення, розмови про життя до ранку вона викреслила з порядку денного. Досить з'їла усього цього за перші два курси. А тепер, коли її життя пережоване і виконате, валяється під її ногами, тут усе відбувається своєю чергою. Спокійно, врівноважено. «Ти, я так помітив, приїздиш до нас на зустріч з мамою. А вона, мабуть, не все знає», припустив Гліб, простягаючи Діані каву. Скільки треба для її спокою. Дівчині не дуже сподобалося безцеремонність, з якою вторглися в її особисте життя. Але й зізналася сама собі, що Гліб має рацію. Справді, Руки минали, вона доросляшала, але руйнувати образ маленької, гарненької дівчинки не хотілося. І Валентина Іванівна досі вважала, що її донька читає книжки, бігає на танці і лягає спати о дев'ятій, випивши склянку кефіру. Звичайно, стосунки з чоловіками у слухняної дівчини суто платонічні. Інколи мати хвилювалася, що донька забагато вчиться і ні з ким не зустрічається. Інститутські роки спливали, а зять-інтелігент усе ніяк не з'являвся. Деколи Діані було смішно, але частіше соромно за своє подвійне життя. Але розповідати матері правду про інтимне життя не збиралося. «Ми так давно не бачилися», – змінив тему Гліб. «І справді, Діана теж це помітила. Дивлюся на тебе і не можу уявити, що ти вже одружений». А Оксану разом з Тарасом взагалі не уявляю. Якось ви не по-людськи чините. Зустрічаєтеся з одними, а одружуєтесь потім з іншими. Хоч як дивно, Гліб ще не розлюбив свою дружину. Вона не обридла йому докорами про гроші, не мордувала ревнощами і добре поралася з дитиною та господарством. Він розповідав про неї з прихованою гордістю. «Зізнайся, старий друже, – що є головним каменем у подружньому житті? Секс, гроші, повага, Діана помітила, що Гліб ніякові і додала. Бо я бачиш, ніяк не можу визначитися і сиджу в дівках. Подружнє життя виявило у Гліба схильність до філософських роздумів. Це важко сказати. У кожної пари своя таємниця успіху. Усе, що ти сказала, необхідно. Але ти чомусь забула про кохання. Тут він зробив паузу, щоб дівчина зрозуміла свою помилку. Коли є кохання, то з ним народжується і повага, і бажання, і довіра. Він би й далі розвивав свою думку, але Діана запитала, а хто повинен більше кохати у шлюбі, він чи вона? Гліб відповів не одразу. Може він згадав, як побивався за Діаною на першому курсі, Вимагав взаємності і обіцяв любити усе життя. Пам'ятав він і причину її відмови. Вона чесно зізналася, що їй потрібна квартира, гроші і певне майбутнє. Перспектива їхати в село так само, як і тинятися гуртожитками, її не приваблювала. І кожен вибрав своє. «Потрібна взаємність», – відповів він не дуже впевнено. Вона мене кохала ще зі школи. Я вже пізніше збагнув, який мені скарб дістався. Діана вже збиралася порадіти за друга та розпитати про ідеальну жінку, як у двері хтось загрюкав. Не стукав, а саме грюкав, несподівану, нахабну та зухвало. Нещасні двері затремтіли, вже готові зірватися із завісів. Діана з глібом перезирнулися.